is liefie jou saam met Korie Manda in Vrydag om 5. Weemme reg 'n hartlike welkom saam met my Korie met my program Manda en Vrydag om 5. Mens lief ek is lief vir jou. En ons het Maandag gekyk na paar dinge soos verbeter jou lewe, 12 regeline dag gegee, en ons gekyk na emotionele en sociale uitdagings vir eerste jaar studenten. Vandaag het ek hierdie paar ander onderwerpe op my spijskaart, soos bijvoorbeeld as jy op jou paarkie spring, jy is gebore om suksesvol te wees, en ons gaan ook een bykie kyk na wat sal die mense sê, mense sê ons altijd wat sal die mense sê, sy mense sê ding doen, maar voor ons nou daarby kom, wil ek net baie dankie sê vir Gerhard, wat net voor my op was, wat vir my oor gegeet, baie dankie vir die program, het was heerlijk om saam op jou te keir, en so ook vir Jolanda met die nees vir oogend, en Cathy met jou lights, en dan natuurlijk, sal Arlene opgewees, my saam op moeder, is vir in die hospitaal opgeneem, so sy is vir die hospitaal, baie dankie Gerhard, dat jy daar gehaap het, al het jy so een bykie gesikkel, en baie welkom vir jou, wat saam vir my keir, sonder jou het ek nie een program nie, en natuurlijk is my naam Corrie, en ek is by Net Radio SA, en ons saai uit, in koalitie met FM Stereo, en kom ons luister eers een stikje muziek, voordat ek by Ons speskaart kom en ek het ons op die draaitoel, Steve Hofmeyer en Timmy Lee Moore met 'n mandag en niet hom. Of held it all in wood. God knows I've tried. It's an awful awakening country boy's life To look in the mirror In total Surprise At The hair On my shoulders And the age in my Eyes and A man and The light Of light. my life It you Made you A gentleman's wife and A man And a light, of light Of my life Ain't you to make you A gentleman's wife, wife. Who don't understand The pleasures of life And he'll believe them I got my first guitar When I was 14 Well I finally made 40 Still wearing these jeans Imagine you'd should have made a gentleman's wife Amanda, the light of my life They should have made a gentleman's wife I'm a gentleman's wife I feel it for you say I feel it for you vice I feel it war and war and war and war Blay Is there Oh Sake your I book a scrape, that rule. I your arms full. I let like myself need fearful love. net Ons die verhoofdmering die my met Amanda en dan was dit natuurlijk daarin la met ek is maal oor jou en ons kyk na my spijskaart. Eerste kyk ons na as jy op jou perkie spring, as jy jou soma net so vererk. Kom ons kyk daar, as iemand die verkeerde ding sê nie spring op jou perkie dan moet die mensvrouw wat lee achter jou lig geraaktheid, en hoe raak die mens daar van ons slaan. Nou ek dink ons amal is skuldig aan hierdie ene vrou en ons dames, ek weet ek doen het, en het is so verkeerd en ek moet het afleer. So het een vrou een tyd haar lig geraakte vriendin beskryf, sy het gesê, sy dra al haar CNW aan die beide kant van haar lijf. Dit is natuurlijk goed gestel, want allemaal weet hoe makkelijk het is om per ongeluk die verkeerde senewee aan te raak, dier dit wat jy gesê of gedoen het. Wat ons moet doen is, gaan soek die wortel van die probleem. Dit is soms asof jy verwacht dat, dat allemaal tien jou moet wees. As een collega, vriendin of familielid dan die geringste negatieve opmerking maak, sal jy of duidelijk onttrek of jou saan verdierig dier aan te val. Liggeraktheid is een symptoom van andermondelike probleme in een persoonse lewe, so glo Raymond daai een verhoudingsberader. Dit kan na voorkom as jy onzeker is oor wie jy is en dit wat jy doen. As jy bijvoorbeeld wonder oor jou ouwerskap kan dit gauw lyk asof jy liggerak is om te jousel wel verdedig of door agressie om die sogenaamde aanval af te weer en mens is moes ees aanvallend as iemand taak ietsie sê wat jou nie aanstaan nie. Dit kan natuurlijk een verhedigingsmechanisme wees, as jy met emotionele bagasie oorzaak loop en iemand die onderwerp dan onskuldig opper, dan maakt het al die ou pijn wakker en mens oorreageer dan. Frustratie kan ook liggeraktheid veroorzaak en om het aanhoudende frustrasie aan jou weersensvlak vreed, sal jy gauw jou moe hier verloor, oor, oor oorskeindelike onbenillige goed, en dan is ons allemaal ook skuldig as, piet, een mens kwaad, maar kom dit vir Jan en Gert ook vermoor Nou, een mens moet, maar, betek jy rustig raak, en terug sit in die situasie, en bekyk, voordie sommer iets sê, wat jy nie moet sê nie, en sê, so ons allemaal is skuldig daarin. Een fijn gevoelige mens wat geneig is om te vlug sal natuurlijk skierlik uit die gesprek onttrek en wat geneig is om te vech sal somme aanvallend optree en dan verpieding gehaard wil vermoor. Nou as jy herken dat jy gelig geraak is, dan is het al klaar begin. En as jy weet waarom jy optree soos jy optree, kan jou geneesingspad momentum kry. Dink voor die reageer en beheer dan so jou emoties word ek daar oor verder gesels, kom ons luister, hy is, a bitjie mysiek, en ek het vir ons oor mengel moes, vandag saamgebring, kom ons luister, na Leehanie my, met naweek lifey, wees vrolik, trek uit op die koffie nader, skink daar vir jou sieriekie, of a wankie, as hy bezig is met die kos nie, kom bys vat a paar dans, pas hy sta, kry a bitjie van hy, goeie positieve ione in die lichaam in, en as dit reenderig daar is na jou, hulle sê, as dit reenderig is, dan is daar baie positieve ione in die lig so spring in en gryp van die positieve ione, laat ons positief wees vir die rest van die avond, want ons keir nog saam met jou, tot 10 uur vanavond, hier sê lia nie my met nawek live vie. Leid, maak my lichaam opstandig En hoe jy kyk Maak my minder vijhandig En wil jy wat, wat, wat aan my hand En lee my neer op die stof en sand En kan jy voel, voel, voel hoe dit brand En sprak dit recht dier die dag en hand Wees my jou naweeglijfie, dis in vir groot partijkie. Dit maak nie saak hoe jy lyk like nie, die ding ruk maal, maal, maal, maal, tot die dak inval. My minder by handig. Wees Wys my nou wie is bly fee groot end ver gruut partytjie Dit maak my s Dach en val Weis my jou nawek Leifie Leone my met Nawek Leifie en ek hoop jy is Rekwee Nawek En ek hoop braai aanges nou Gerhard so dis is vir braaflees daar in Saoorie-Arabie braaf me so ou choppie vir hom ook en denk aan hom terwee om eet gerard ek denk jy gaan baie lis word vir choppie hierdie nawek is amal so baie aan jou denk ons kyk verder na wat om te doen as jy so lelik vererg voordat jy nou heftig reageer op iets wat iemand gesê het vrou jouself af Hoe voel die persoon oor die stelling maak? Hoe wil sy hee, hoe wil hy hee, moet ek voel? Hoe voel ek rechtig? As jy nog nie jou emotionele bagaasie hanteer het nie, sal het moeilik wees om jou vraag te beantwoord. Door eerste oomlik te wagen en te dink, voor jy reageer, het jy beter beheer oor jou emoties. Dink net hoeveel minder jy na die tyd om verskoning of te vraag vir al die onnadenkende goed, wat jy in jou woede en sierkry kwijt geraak het. En het is so, hoeveel keerste mens achterna dan vred die skuldgevoel jou op, omdat jy so lelijk was met die persoon naast aan jou. So, byt met die tong vas, kry een wacht voor die mond, slit om 'n slot in die mond en sluit om toe en gooi die sletel weg. Een mens kan natuurlijk verander, een mens het moeilijk al een reputatie opgebouw as een drama queen of die klein sere geein, of die ou liewe heksie, daar gebruik jy het juist om mense te manipuleer. En hierdie proces verloor jy ook natuurlijk baie. Mense sal vir jou sê wat hulle denk jy wil hoor, en nie eindelijk wat hulle eerlijk op jy hart het nie. Onthoud dit, as jy so liggerak en opvleend is, dat mense daar nie vir jou gaan sê wat hulle op jy hart het nie, hulle gaan net vir jou sê wat hulle denk jy wil hoor. Sonder oprechtheid kan jy nie diepgaande verhoudings bou nie. As jy bekendstaan as een lichterokte persoon, sal mensele van jy onttrek, omdat jy hulle ook ongemakkelijk laat voel. So begin een boze kringloop, want jy voel op jou beerd, sien, ek het geweet, hulle hou nie van my nie. As jy weet, dat jy emotioneel raak wanneer jou idees afgeskiet word, leer om te sê, ja, ek sien jou punt in, Maar denk jy nie toch, doekie, doekie, doekie nie, en dan sal jou standpunt logies en beheers oorgedra word. Oefen hierdie nieuwe gedragspetroon, totdat dit tweede natuur word. Of sê, as jy jou in verstaan, sê jy vir my A, B en C. Moe nie so my net aanval en links en rechts die doke in amal sy harte insteek nie. Jou selfbeeld sal ook een hupsnoot kry, om het mens jou nie meer wil, wil vermeen nie. Jy kan na vriendskappe vriendskap kweek, wat jou sal leer om ander meer te vertrouw, en nie altyd so op jou hoede te wees vir aanvallen nie. Jy gebruikt ook jou geraaktheid as 'n verdedigingsmechanisme, maar het eindelijk veroorzaak hierdie gedrag, wat jou moest beskerm, juist meer pijn. Vra jou af, is dit die moeite waard, om nou een bekleider aan die gang te sit, om een argument te hee, en allerende ledelike dinge te sê, waar die later spuit gaan wees, of is nie dat beter, om een glimlug op jou gezicht te sit, en die vrede te hand afneem. Beseef ook, dat jy niks daarby baad, om dit te doen, nie en begin van vandag af, om te verander. So jy baad werkelijk niks, om kwaad te wees nie. Jy kan die besluit te self neem. Die kiese lebe jou. Gaan jy kies om dikmond te wees, of aanvallend te wees, of die tong van jou, die loop te laat gaan, of gaan jy eeder geduldig wees, en een bykie liefde en sympathie en empathie met die mense om jou hee. Die kiese is jou neem. Kom ons luister eers nog een stukje muziek en ek het vir ons teens Jordaan met sy naam op sy roos en lekker energie geniet om. IJsig in die kouwe, jouw handen in jouw hoed Jouw jas tot boog geknoem, jouw glimlach zoet En die echo van jouw wegstaan, en die woorden van jouw groet De beloftes van jouw omdraai, en na my soek Breng vir my jou naam op sloos, breng haar na my toe Avelberg die roep my Hoor al waar ek ga As jy jyndag op een reendag Op een groen eens zondag Voor my deur kom waar So ek jou eens klaps wegvat Dier die licht op met die lang pad Na zomer visie jong Waar ek jou so Bring vir my een naam op stroos bring haar na my toe tafel waard die roep my regheid na jou toe Die geheime in jou loslaan My jou boodskap bring Sal dit se In die fra my oor ons morgen Sal ons gister weer kan terugkrij Soos mis in die oogheid Kleef jy aan my Bring vir my jou naam op soos Bring haar na my toe Apelberg die roep my Oor al waar ek die beelde wat my byblik In drome staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry en die myle wat verbuiglik Dier die ure wat ons saam kry In die zonnebloem seis. Dit was Steensjordaan met naam en is naam op Roos. die koffie, ek gaan nou een lekker kopie Jacob's Kroenerkram te drink, so krijg ek ek ek ene kie daarna by, krijg Sjerikie, en geniet die middag, ek heb ons nou vroelike muziekie op die, draaitofel, ek het vir ons die moesese pata pata pat ook nog nie op, so jy kan lekker rond skoffel daar, waar jy is, maak jy saak of jy daar in jou sitkamer is, of nog op jy kantoor is nie, as jy daar op pad huis toe is, ry versichtig, hou matig het vir oor, denk vir jou langs jou, achter jou, voor jou, want, mens op die paie, ek weet die wat, betie mense is licenties gekoop nie, maar betie mense is baie baie Onverskillig op die paaie, so dink maar vir die ouwens langs jou en om jou. Ek dink byvoorbeeld, vir was daar in vereniging of n Bel by die hoerskoel daar, driehoek hoerskoel was, uh, ongeluk wat een van die hangbrouwibru by die skool in mykaar geval het, drie kinders is op die toneel onmiddellik dood, eniekie, denk ek, is ons taal dood, en een ma, wat die nies gekryd het, gejaag, om by die school uit te kom, en sy een ernstig ongeluk betrokke, en die laaste nies, wat ek daar gehoor het, was, hulle weet nie of sy net kritiek is, en of sy gestarf het nie, daar was gerichte wat rondgeloop het, sy het gestarf, en dit alles, omdat daar nie onroudt, ordentlik by die skole en in die hele land gedoen word nie en daar is baie mense vanavond wat baie herter gaan wees en ek wil nie ons inige meegevoel betuig met amal wat vanavond in hy posiesie is en een van die kinders verloor het baie baie jammer al ons sympathie alle sterkte en mens weet nie altyd hoekom nie mens weet nie waarom die leweke kort geknip is nie maar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 as jy jou met teke ter lekker vroelike leekie daai en ons kyk nou verder na wat sal die mense sê, mense vraag altyd wat sal die mense sê as sy mens iets doen of sy mens iets sê wat sy nog altyd begaan oor wat ander van jou denk dan het die tyd geword dat jy as slagrechtig slag begin leef, die is daar bon ons nie meer in troppe saam om te kere die leels ons verslind nie maar om het op sociale gebied te maak Ons wil graag wies en daarom sal die jou lyf en die hiepster indwing neem. Selfs al werk die swaartekracht weet teen jou. Dit is... <laughs> ons vrouwens gaan leem, ons betekere by bed, as daar die hiepster of daar die denim, bykie nou raak, en dan vat jy een hanger, en dan trek jy daar die ritsleiter met die hanger op, terwyl jy op jou rug leen jou maag in trek, en ek het al gedoen, dan lach my man net vir my, as ek dit doen, hy kan nie verstaan, hoekom ek in die nou broekie wil inklim, en hoe die beter gaan leen, dan nog een hanger moet vatten, om daar het sluiter op te trek nie, nou ja, dit is nou nie wat die meese, van my gaan self gaan denk nie, ek wil nie in die broek inklim, <coughs> maar nou ja, en die volgende vraag is, waar oor bekommer jy jou die meeste? Dit is nie bekommernis oor kapers, of een motorongeluk wat miljoene mense so optrede elke dag beïnvloed neem wat sal hulle sê, is ons grootste vrees. Jy stand, stand ook voor jou kast nie denk, ek is vandag lis met daar die rooie nummerkie. Dan trek jy die veilige gries pakkie aan. Dit gaat ook vir die wat jy kies, die skool waar jy gaan, die skool waar jou kinder stuur, en natuurlijk die woonbuurt waarin jy bly. Wat jy wil moes nie afstek by die Jones nie, en as jy nie oppas nie, doen jy een onbevredigende werk, en jy het ongelukkige kinders, jy woon dan in een huis, wat nie na jou smaak is nie, so dat jou vriende kan beindruk, en jy hou dat ek nie is van daar die vriende nie, en jy hou nie van die huis nie, maar niemand met ek gaan so, so ver nie, maar ek denk jy verstaan wat ek bedoel, <coughs> dat ek so enkel lopend, en het jy jouself, tot ek kluisnaars bestaan verdoem, omdat jy nie alleen wil gaan fliek of uit eet nie. Wat sal mense dink? Hulle sal dink ek het niemand om mee uit te gaan nie. Wat sal die en toch sê? Wat maak het toch sak wat die en sê, is my vraag. Die goeie nies is, die meeste van jou vreese is ongegrond. Amal is te bezig met die eie bekommernisse, om werkelijk op te leed, of jy alleen by tafel sit en of jy alleen by die fliek ingestap kom en of jy nou daar nou hebsterkie aan het, of daar die oudeke rooi nommerkie. Ontdek weer jou vreegtes van kind wees. Toe jy beter was, het jy die een ding na die anien baas geraak. Jy het geleer kryp, geleer loop, geleer eten, geleer praat en elke dag was vol uitdagings maar jy daar nie daarvoor teruggedeins nie, jy het my niet opgestaan as jy geval het en aangegaan jy was my te gretig om al die dinge te leer. As een jong kind, verstaan een kind nog nie die concept van mislikking, soos ons groot grootmense het verstaan nie. Alles is moendlik, maak die saak wat het is nie, jy moet niet jou kopskyf maak, jou denkrichting verander, en as jy dit nie vandag recht kry nie, dan probeer jy dit mammy het moore weer, onthoud die mees suksesvolle mense, op hierdie aardbol van ons, of hulle nou was, of is, en nog gaan wees, maak ammal foute, ammal mislik, een of ander tyd, met a projek, maar nie ammal gooi tou op nie, die wat tou opgooi, dis hulle wat mislik, maar die wat aangaan, en aangaan, en aangaan, en aangaan, tot hy die, die tiende keer recht kry, hy is die man, wat suksesbaal, ontdek daar die vreugdes van kind wees, geniet die klein dingekies, geniet die oomlik, vergeet van morgen, vergeet van vanavond, geniet die oomlik waar jy lewe, en as jy toch bekleid met manlief, ga jy jou my drukkie, gee jou my swinkie, gaan stort vanavond saam met hom, skrop sy rug laat jy jou my voete vir jou, een massage gee, en maak op, sy jammer vir daar die vlijm skerp, tong, Van nou af, wie is die hulle, wat jy so graag tevrede wil stel? Is dit jou familie, jou vriende, jou collega's, of taak een onbekende, of een gesigloose groep mense, taak iemand in die kieberuimte? Besluit op een ding, wat jy nie langer gaan doen, net om het ander het van jou verwag nie. En plaas daarvan, om jou tyd en jou energie te verkoos op, op iets wat jy haat om te doen, Kan jy nou meer aandag gee aan dit wat vir jy passie het? Leef daar die passie van jou uit. As jy boek wil skryf, skryf om. Skryf daar gedig. Luister na die muziekstuk. Ga leer klavier speel. Leer gitaar speel. Doen iets wat jy graag wil doen. Iets wat jy nooit gedoen het nie. Leef asof morgen nie bestaan nie. Asof vandag jou laaste dag is. Doen vandag iets net omdat het vir jou lakke is, eet die roemuis, ek het op een of ander kongreis een keer gehoor, een ou oomie van negendag het op sy sterfbeet gelee, en toe die man vir hom gevra, oom, as jy iets kon oordoen in jou leven, met die kennis, wat jy nou het, wat sal dit wees? En die oom het om so aangekyk, met sy watergeoog gesnijd gesê, weet jy, Ek meer roomuys eet. Nou gaan eet die roomuys. Doen iets wat van jou hou. Eet as die kaaskoek. Gaan loop in die, op die strand. Geef vir die seemieuwe brood. Gaan geef vir dam na by jou, voer die eende da paar broodkrimmels. Doen iets, gaan ry fiets, gaan klim berg, rij tafel berg, toe gaan ewers waar jy nog nooit was nie. Maar doen iets om dit vir jou lekker is. Beloon jouself in die leven met die suksesse wat jy wil. Maak seker dat jy vir jou iets uiteensit of ietsie die eenkant sit om jouself te beloon, om jouself gelukkig te maak. Veer jouself en word een van jou eie beste vriende of vriendinne. Misschien plaas om te veel klem of wat ander van die mens dink, of wat die mens nog nie geleer het, om jou eie beste vriend of vriendin te wees nie. As jy nie tevrede is met wie jy is, en wat jy jouself kan bied nie, gaan jy heel tyd anders een wil hee. Skryf een brief van jouself, asof jy dit aan een goeie vriend of vriendin skryf. Sê waarom jy hom of haar waardeer, en besing haar positiewe of sy positieve eindskappe. Bedarf hom of haar nou en dan, met iets wat van hy op sy As jy al genoeg waag, waag moet opgebouw het, neem hom of haar vir ‘n koppie koffie, en kei rustig saam met jouself, terwyl jy een stikkie melk te het eet. En terwyl jy en sy, of jy en hy, mykaar beterlik ken, denk hieraan. Selfs die vrees om dood te gaan, is nie so erg as om ten die einde van jou lewe te besef, jy het nooit werkelijk vol geleef nie. Leef jouself in die situasie in. Jy hang aan jou vingerpinte oor afgrond en jy sien jou leven voor jou verby flits. Wat syl die boeie verander as jy nog die kans kon kry? Wat wil jy nog bereik? Hieruit kan jy vir jouself een visie formuleer. Iets wat jy kan en wil doen. Gaan eet hy roemuis, skryf hy boek, leer gitaarspeel, gaan jaag op die wetering baan, met een van die vierige moeders, wat vier achteruit blaas. Doen iets, wat jy graag wil doen. Kryf vir jou branderplank plank, en gaan rij op die branders. Koop vir jou, een fiets, en gaan neem deel aan die agus fiets toer. En, jy jy sal, 'n bietjie meer vreugde in jou lewe Kom ons luister na patapata pata van die muses en ruk daai lyfie, ruk daai lyf. Kom 'n bietjie daai lyfie, kom hy patapata. Pata. Pata, pata, dier die moeses, lekker vrolijk dan, man, ek hoop jy het nou daar, een paar pasies gedoen, tot die tone van jou omgekril het, dit laat my somaar so, so lekker voel, nee, en het so een bykie bewolke by ons, so ek het een paar positieve eone in die lig so ek voel so my list vir die van die avond, en lus vir die rest van die, die, die nawek, ek hoop jy doen dit ook, en ek hoop, jy geniet hier die muziek, en ek hoop, jy keir net so lekker saam dat ek jou, soos ek saam jou keir, onthou, jy is my koppie koffie, en ek het nou my boeker, bo, ach jammer, my, koppie, jy kop hier by my, en het is raarig lekker my groot en dapper haald, het nou nou net hier by my kom neer sit, hy bedarf my na verskriklik hierdie man hoor, die vraag wat ek wil vraag, is, hoe voed jy, weet jy dat jy gebore is, Om besonders te wees Geloo jy, sukses is net verander Hierdie leen is jou grootste vijand So sê die net, die net beer Jy mag uitstaan en jy word wie bedoel is om te wees Elke mens word gebore om iets besonders te doen Om te ontdek en te lei en die levens van anders aan te raak Ons is allemaal bedoel om iemand te wees om ons merk te los in die wereld en om die wereld om ons te verander. Ons word geboore om alle beperkings wat ander op ons plaas te oorskry, om suksesvol en uitneemend te wees, onthou dit. Ek sê in elke program, onthou, jy het diep, diep kracht binnen in jou en as jy voel die lewe trek in jou en die lewe wil jou onderkry, Staan stil, hal diep asem, awesome, maak jou oot toe en trek kracht uit daar die diep, diep positieve krachtbron binne in jou. En onthou, die negatieve elemente in jou leven, die negatieve mense, skop hulle by jou die dier uit. Omring jou met positieve mense, omring jou met suksesvolle mense. Onthou, mense wil geassocieer word dier suksesvolle mense en as jy daar die suksesvolle mense om jou het, wil mense hulle met jou en daar die suksesvolle mense associeer. My maat al het gesê, men jou met die semels en die verke vreet jou en het is so, omring jou met positieve mense en stoot die mense wat negatief is uit, want onthou negatieve mense dier op jou positiewe energie. Hulle kan jou positieve energie jyltemal uit jou dreineer. neer. Kyk my iemand by jou is en die klaar die hele tyd en is hulle in die oogende oop is dan klaar hulle en klaar oor die land, hulle klaar oor die ekonomie, hulle klaar oor die geldzake, hulle klaar oor die toestand van hulle huis of kar of die erf of hulle kinders of dieren. Dan voel jy ook moeg en hulle het jou positieve energie gedraai Kry die mense uit jou lewe uit. En onthou, jy het beslis nie gemaakt om doodgewoon en middelmatig te wees nie, maar om buitengewoon buite te wees. Om dit recht te kry, moet jy voorbije omstandighede leef regheid na jou doel toe, eerder as om daardier gedefinieerd te word. Jy hoef nie as slagoffer van n moeilike situasie te wees nie. So wat het dan gebeur? Wanneer het jy besluit dat die pad na uitneemendheid nie vir jou bedoel is nie en dat jy met een saai lewe tevrede moet wees? Hoekom laat jy toe dat vrees en die stemme van negatieve mense jou ontmoedig en gevang hou? Onthou, ek sê, hoekom laat jy dit toe? Want jy het die kese, jou kese is, gaan jy dit toelaat of gaan jy dit nie toelaat nie. Baie mense sê, die ou, ou Piet of o Jan, maak my ongelukkig. My man of my vrou maak my ongelukkig. Maar weet jy, dis nie waar nie. Jy laat toe, dat negatieve dinge jou manipuleer en jou beinvloed. Jy het die kese as jy oor in die oog en maak. Maak die kese, ek gaan glimlach, ek gaan een wonderlijke dag hee. Onthou woorde dra krag as jy negatief jou oog oopmaak, en sê, ach nee, nog een dag, ek wil nie opstaan nie. Onmiddellik is daar donkerwolk oor jou. Maar as jy glimlach, maak die vienster oor die son inskyn, dan is die dag somme vir jou bedoel. Dan kan jy berge versit. Misschien leef jy in alleen, omdat jy bewus of jy nie bewus is van die kracht van die onderbewuste en hoe dit jou negatief kan beinvloed nie. Jy wacht nie eers dat ander beperking op jou plaas nie, jy doen het soms saaf man, hou op daarmee. Kom ons luister eers nog een stikkie wysiek, kry daar die positieve eone, en ek gaan soms vir ons nog uh, likkie speel van Koos de Plessie, Kouwe Verie, kom hy! Koele gloei soos vroeger aande, Maar die veur is in my kop, En een eisige wind skroe my hande, Vast die beker met dop, Die reik is een vlam om my voete, Maar die kouwe brand in my bors, En ek drink en ek denk, kan die soeter wint in die groter dors met die kouwe hart, tot die morgen uur, drink ek ten die vuur in my kop, en ek voel die kouwe ek voel die vuur vreet my stukste kop vreet my stukste kop. Daar te veel met die wereld gevoeter daars te veel met die mensen gemors En ek drink en ek denk aan die soeter Weint in die groter dors Met die kouwe hart To die morgenuur Drink ek ten die vuur in my kop En ek voel die kouwe my stukstuk op en die helde na al die geploeder leed diep in die aarde se kors en ek drink en ek dink aan die soeter wint en die groter dors met die kouwe hart tot die moore uur, drink ek in die vuur in my kop en ek voel die kouwe, ek voel die vuur, vreet my stuks te kop met die kouwe hart, die moore uur, drink ek in die vuur in my kop en ek voel die kouwe is doop met kouwe veer en ek sien ons tykie het amper uitgeloop en ek wil net vir jou sê wees positief as jy gewede doel jou gedagtes werk sal jy hierdie concept goed verstaan, die paakjes in jou brein, wat oor tydperk dier jou negatieve denke veroorzaak is, het die as klein groefies begin. En elke keer wat jy die selfde negatieve gedachte denk, word daar die groefie dieper en dieper, tot het later diep sloot is. Dis, hoe meer mens die lens geloof het ons van saal vertaal, hoe dieper word hierdie groewe, en hoe meer van ons vast in die denkpatrone. Later word het die enigste meneer, wat ons kan dink. So, hou op daarmee. Hoe meer gevestig hierdie denkpatrone is, hoe moeiliker gaan het wees om dit te verbreek en hoe meer sê dit jou leven beperk. Onthou, die enigste verskil tussen een groef en een graf is die diepte daarvan. Dit mag nie gebeur nie, want jy is nie gebore om verslaan te word nie. Jou leven gaan daar oor om iets met betekenis te skeep en om 'n verskil te maak. Jy word spontaan dapper en vry die, die lewe te boel, om het jy weet, dat jy enige iets, wat jou gedagtes op sit, kan recht kry. Met die rechte kennis, die rechte aanmoediging, kan enige iemand die mens word, wat die skipper vir ons, gemaakt het om te wees. Onthou, jy het die potentie hoel, en jy is perfect bedraad, om jou eie en nieke merk te maak. En op hierdie noot, gaan ek jou vandag groet, moet nie Ons het nog programme, die rest van die middag, as daar nie levendige programme op die lig is nie, is daar heerlijke muziek op die Auto DJs, by Net Radio SA en FM Stereo, so gaan luister gerist na die Auto DJ, as daar nie programme op is nie, en ons het vanavond vir Gotti by FM Stereo met sy country muziek, so luister gerist daarna, en ons het 7 uur vir, Dr. Tini Eiders by Netraalde SA, met oordenking, as jy koos vir die siel soek, luister, keir saam met Dr. Tini Eiders, gesel saam, op die weblaai, of op die skaapgroepie sta, en dan om, 8 uur, het ons natuurlijk ons, DJ Elke op die lucht, met sy muziek mankie, om te hou, dis hierlik om saam te speel, vet breed, hy speel soe, tussen 9 en 15 liekies, en in die liekies is daar leidrade weggesteek, jy moet in die liekie een letter vat, en daai letter moet jy dan, saam met die ander letters, aan die einde van die spielekie, moet jy een woord, een plek, naam, of iets in die, die lijn maak, so speel saam, dis baie lekker, dis vet breed, en natuurlijk het ons prijse, wat gewend kan word, so skakel en speel saam, jy kan op WhatsApp saamkeer, Facebook saamkeer, of jy kan op Skype kleed saamkeer, soek net die skakels op, so jy het nie verskoning nie, en ek gaf jou uitspeel met Nia Nel, met wense, en ek wens jou al daardie dinge toe, wat Nia hier oor syng, een liefdeke verder, Tot morgen aand om 6 met my program Reis na die stade, jy kom nie aan. Mag die soms al verstralen Altyd oor jou sky Die man vir jou geluk bring Soos die beste vonkelwei Mag die liefde soos die stade Omtelbaar jou omvoud, Melkweg vol van vrede, Jou in haar arms hou. Mag die wind winters vir jou mooi wees, Alles als kamer dood. Die hefst die lewe inleid, Op die water liefdesbrood. Mag die sommer in jou lewe, Die lente eindleid, Die in Wieners door die einde haar stralen na jou stuur. Mag die wingerstok vereeuwig neeuwig aan jou bloei. Die vankelui die perskei dit aan jou aan jou groei. Mag die soms e ouder stralen skag die man vir jou geluk soos die beste vonkel weg mag die liefde soos die sterre und tau bor yum fa melkwe my dood die herfst die lewe en lei op die waterliefdes brood mag die zomer en jouw leven die leemt te eeuwig dier in Wieners door die einde haar strade na jouw stuur mag die wei Het jou skei, die man vir jou geluk breng so die beste vonkel van. die liefde so stil staar, om jou pario omval, en elke vol van vrede jou in haar arms hou.